פרק ל"ג. ואולם שמענה איוב מילי וכל דברי האזינה. הננה פתחתי פי, דיברה לשוני וחיקי. יושר ליבי אמרי ודעת שפתי ברור מיללו. רוח אל עשתני ונשמת שדי תחייני. אם תוכל להשיבני ערכה לפניי התייצבה. הן אני חיפיך לאל מחומר קורצתי גם אני, הנה אימתי לא תבעתקה, ואכפי עליך לא יכבד. אך אמרת באוזניי, וכל מילין אשמע. זך אני בלי פאשה, חף אנוכי ולא עוון לי. הן תנועות עלי ימצא, יחשבני לאויב לו. ישם בשד רגלי, ישמור כל אורחותי. הן זאת לא צדקת, אאנקה.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 יחסוך נפשו מני שחת, וחייתו מעבור בשלח. והוכח במחאוב על משכבו, ורוב עצמיו איתן. וזיהמתו חייתו לחם, ונפשו מאכל תאווה. ייחל בשרו מרוי ושופו עצמותיו לא ראו. ותקרב לשחת נפשו, וחייתו לממיתים. אם יש עליו מלאך, מליץ, אחד מיני א', להגיד לאדם יושרו. ויחוננו, ויאמר, פדעהו מרדת שחת, מצאתי חופר. רוטפש בשרו מנוער, ישוב לי מי עלומיו. יתר אל אלוה וירצהו, וירא פניו בתרועה, וישב לאנוש צדקתו. ישור על אנשים, ויאמר, חטאתי, וישר העבדתי, ולא שבה לי. עדה נפשו מעבור בשחת, וחייתו באור תראה. הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, להשיב נפשו מני שחת, ליאור באור החיים. הקשב איוב, שמע לי, החרש ואנוכי אדבר. אם יש מילין, השיבני, דבר, כי חפצתי צדקך. אם אין, אתה שמע לי. החרש, ואאלפך חוכמה.